Zarándokút a Római Levélen keresztül, 9. rész. Az előző alkalom során beléptünk zarándokotunk utolsó szakaszába, amelyben elérjük a csúcspontot, a célt, és ez a Római Levél 8. része, és elkezdtük tanulmányozni a Római Levél 7. részét, amely a hívők és a törvény viszonyát vizsgálja. Figyelmeztettelek titeket, hogy nehéz munka vár ránk, és csak az első hat verset néztük meg, amelyben Pál a házasság hasonlatát veszi igénybe. Röviden szeretném ezt áttekinteni. Pál azt mondja, hogy ha egy nő házasságot köt egy férfival, akkor mindaddig, amíg a férfi él, nem mehet férhez egy másik férfihoz de ha a férje meghal, akkor szabadon férhez mehet máshoz. Úgy alkalmazza ezt a hasonlatot, hogy a törvény szövetségén keresztül Izrael házasságban élt testi természetével. Mert a törvény olyan cselekedeteket követel meg, amelyek a testi természettel a saját képességeinkkel kapcsolatosak, és nem veszi figyelembe Isten kegyelmét. De a kereszten, amikor Jézus meghalt, ezt a testi természetet kivégezték benne. És a ter testi természet halála miatt szabadon férhez mehetünk máshoz. Mi pedig ahhoz megyünk férhez, aki feltámadt a halálból, az Úr Jézushoz. Tehát új házassági kapcsolatra léphetünk, nem a testi természetünk szerint, hanem a feltámadt és megdicsőült Úr Jézussal. És a vele való házassági egyesülésen keresztül képesek vagyunk megteremni a Szent Szellem gyümölcseit. Amíg még testben éltünk, nem tudtuk megteremni a szellem gyümölcseit, kizárólag a a test cselekedeteire voltunk képesek, és Pál felsorolja ezeket a cselekedeteket a Galácia 5-ben, a 19. verstől, és ezek között egyetlen jó cselekedet sincs. Ezt nagyon világosan látnunk kell. A test minden cselekedete rossz, és a szellem minden gyümölcse jó. Nem úgy van, hogy mindegyikben van egy kevés jó és egy kevés rossz is, hanem szöges ellentétben állnak egymással. És és ezt a római levél 8. részében is látni fogjuk. Miközben a házassági kapcsolatról beszélgettünk, érintettem egy kérdést, amely talán sértő volt néhányatok számára, vagy esetleg valaki felháborodott, vagy zaklatott lett. Ez pedig a vállás kérdése. Nem állt szándékomban, de nagyon mélyen foglalkoztat ez a kérdés, mert meggyőződésem, hogy ma számtalan keresztény férfi és nő megkötözötségben, vagy bűntudatban él szétesett házassága miatt. Amikor megírtam az Isten a házasság szerző című könyvemet, a kiadó, a Chosen Books ezt mondta, írj egy fejezetet a vállásról. Én ezt feleltem. Testvéreim, nekem enélkül is van éppen elég problémám, nem akarok még többet. De ragaszkodtak hozzá, ezért én imádkoztam, és kerestem Istent, és úgy éreztem, hogy Isten a fejezet megírására készített engem. Nagyon nehéz volt megírni ezt a fejezetet. Ebben a könyvben, amelynek ez a témája, társunk megtalálása, van egy fejezet az elváltak számára, és egy fejezet azoknak, akik nem lépnek házasságra. Nem tudok most foglalkozni ezzel a kérdéssel, de ha foglalkoztat téged az, amit mondtam a vállásról, akkor mindkettőnk számára az lenne helyén való, ha megvenéd ezt a könyvet, és elolvasnád a Válás és Újraházasodás című fejezetet. Olvasd el figyelmesen, és nézd meg, hogy amit mondok, az igei-e. Úgy vélem, hogy számtalan keresztény megkötözöttségben és bűntudatban él, mert rossz tanítást kapott a vállásról. Nekem magamnak is bűntudatom volt a rossz tanítás miatt a szolgálatom kezdetén. Én is így tanítottam. Számtalan levelet kaptam férfiaktól és nőktől egyaránt, akik elolvasták ezt a könyvet, ezt a fejezetet, és köszönetet mondtak nekem. Köszönöm, hogy felszabadítottál a bűntudatból és abból az érzésből, hogy csak másodosztályú keresztény vagyok. Csak ennyit akartam mondani, most pedig térjünk vissza a római levél hetedik részéhez. A vázlatunk második pontjával szeretnék foglalkozni, amely így szól. A törvény életre kelti, és előhozza belőlünk a bűnt. Ha visszatérünk a törvényhez, amelytől megszabadultunk, akkor életre kell az óember, aki továbbra is bűnöző. Nézzük meg, hol van ez megírva, több helyen is szerepel. Először, egy pillanatra térjünk vissza a római levél harmadik részéhez, 20. vers. Harmadik rész, 20. vers. Pál ezt mondja, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Senki sem fogja elérni a megigazulást Isten előtt a törvény megtartása által. Aztán levonja a következtetést, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvény nem képes arra, hogy megigazítson minket, hanem csak előhozza a bűnt, és ráébreszt minket a bűn természetére, hatalmára és gonoszságára. Ez a törvény legfontosabb rendeltetése. Aztán a Római Levél hetedik részéből is elolvasunk egy vagy két verset, hogy kihangsúlyozzam ezt a szempontot. Ötödik vers. Róma 7-5. Mert amíg a test szerint éltünk, a törvény által ébresztett bűnök, szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Figyeljétek meg ezt a kijelentést, amely nagyon meglepő lehet néhány ember számára. A bűnök szenvedélyei, amelyeket a törvény felébresztett. A legtöbb ember nem így tekint a törvényre. Aztán a római levél 7. rész 7. verstől a 11. versig. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont ha a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném. Ez a szó kéjvágyat is jelent, és azt hiszem Pál inkább a gondolt, nem a kívánásra és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. Vagyis ne legyen kéjvágyat. A parancsolat, tehát a tíz parancsolat csak annyit tett, hogy napvilágra hozta a kívágy vagy a kívánás természetét és hatalmát. Pál azt mondja, hogy enélkül soha nem ismertük volna fel a kívánság teljes és valódi természetét. Aztán folytatja. De a bűn a tiltó parancsolattól kapott ösztönzést, és szült bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Tehát a törvény ahelyett, hogy segített volna nekem, hogy legyőzzem a kívánságot, működött bennem, és fokozta a kívánságot. Hiszem, hogy ez lélektani szempontból igaz, és ezt azért mondom, hogy segítsek nektek. Ha vannak problémáid a kévádgyal, vagy a félelemmel, vagy a gyűlölettel, vagy a nehezteléssel, soha nem fogod legyőzni ezt magadban tiltó rendelkezésekkel. A helyzet az, hogy minél inkább a tiltó szabályokra összpontosítasz, annál nagyobb hatalma lesz fölötted a bűnnek. Ha állandóan ezt mondogatod, nem szabad kívánnom, nem szabad kívánnom, akkor az elméd megtelik a kívánkozás fogalmával. Ahelyett, hogy megszabadulnak, megszabadulnál a kívánságtól, rabjává válsz. Ugyanez a helyzet a félelemmel és a nehezteléssel. Nem szabad neheztelnem az anyósomra. Nem szabad neheztelnem az anyósomra. Amikor a következő alkalommal találkozol az jut eszedbe, a neheztelés, nem ez a kivezető út. Utána Pál tesz egy meglepő kijelentést, amihez egy pillanatra szeretnék visszatérni. Ezt mondja a nyolcadik vers végén. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Elmondhatom nektek, hogy évekig gondolkoztam ezen a kijelentésen. Hiszem, hogy Isten megmutatta nekem a választ, de egy kicsit tovább kell olvasnom, hogy ennek a szakasznak a tanulmányozása teljes legyen. 9. vers. Én is a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn én bennem, meg, én pedig meghaltam, értitek? És kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommal. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. Mi által ölt meg engem a bűn? Mondjátok meg, a parancsolat által úgy van. Ezek nem derek Prince szavai. Sok évszázaddal azelőtt megírták, mielőtt én egyáltalán gondolhattam volna rá. Aztán a 16. verstől a 21. versig. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Időnként rájövök, hogy csak annyi különbség van köztünk és pál között, hogy ő értette azt, amit mi nem értünk. Mert tudom, hogy én bennem vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót. Van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, ha a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Látjátok, mit tett a parancsolat? Azáltal, hogy Isten törvényenek oldalára állított minket, amely megmondja nekünk, mit kell tennünk, aztán felfedeztük, hogy minél inkább próbáljuk megtenni, annál kevésbé sikerül. Felfedeztünk valamit magunkban, ami a legjobb szándékaink ellen cselekszik. Mi a neve ennek a valaminek? Bűn, úgy van. Mit tette Tehát a törvény? A nyilvánosságra kényszerítette a bűnt. Korábban is ott volt, de nagyon gyakran nem tudtunk róla. A törvénynek tehát Isten által meghatározott célja van, de nem az a célja, hogy megigazítsa az embereket. Ezt másképpen lehet elérni. Akkor most térjünk vissza ahhoz, ami szerintem egy meglepő kijelentés, a kilencedik versben. Én is a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Szeretnék elmondani nektek három magyarázatot arra, amit Pál mondott. Én is a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Először is, Ádám leszármazottjaként, pált, bizonyos értelemben, Ádám képviseli, mint valamennyiünket. Ádám élt a kertben. Tökéletes lény volt, minden romlottság vagy hiba nélkül. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig maradt meg ebben az állapotban. Lehet, hogy évszázadokig. Ezt nem tudjuk. De amikor jött a parancsolat, a bűn életre kelt, feltámad benne a lázadás, és pontosan azt tette, amit Isten megtiltott neki. Valószínűleg sok ezer fa volt a kertben, de ő pontosan a tiltott fáról akart enni. Értitek? És amikor evet róla, a bűn életre kelt, ő pedig meghalt. Isten figyelmeztette őt azon a napon, amikor eszel róla, biztosan meghalsz. Nem halt meg fizikailag, mert utána még sok száz évig élt, de meghalt szellemileg. Lázadása miatt elszakadt Istentől. Már nem volt alkalmas arra, hogy Isten jelenlétében éljen. Amikor Isten megjelent a kertben, Ádám elrejtőzött. Ismeritek a történetet. Ez az egyik lehetséges magyarázat, amely valamennyünkre vonatkozik, mivel valamennyien Ádámtól származunk. Aztán Pál izraelita volt, míg a legtöbben nem vagyunk azok. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Izraelt nem a törvény szabadította meg az egyiptomi rabszolgaságból. A törvény nem tudta őket megszabadítani. Mi szabadította meg őket? A hit a húsvéti bárányban és annak kiontott vérében. Nem a törvény szabadította ki Izraelt Egyiptomból. A hit szabadította meg őket Egyiptomból. A helyettesítő áldozatba vetett hit. De amikor megérkeztek a sínai hegy lábához, Isten bemutatta nekik a törvényt. És ők nagyon meggondolatlanul ezt mondták. Mindent megteszünk, amit Isten parancsol. Mire támaszkodtak, amikor ezt mondták? A testi természetükre. Ezt mi meg tudjuk csinálni? Mi történt? Mi volt a legelső dolog, ami ezután történt? Megszekték az első parancsolatot. Nem csak valami mellékes kis parancsolatot, hanem a legelső parancsolatot. Ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ez nem véletlen. Ez annak az eredménye, ha a testben, hogy a testben bíztak. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk a testben bízni, életre kell bennünk ez a lázadó, ami csak lázadást tud teremni. Semmi mást nem tud teremni, csak lázadást. Pál ezt mondja, tudom, hogy bennem vagy és a testemben semmi jó nem lakik. Szeretném, ha ezt közösen elmondanánk. Csak akkor mond ha el hiszed. De ha hiszed, hogy ez igaz, akkor mondd el utánam. Tudom, hogy bennem, vagyis a testemben semmi jó sem lakik. Sokunknak nagyon sok időbe telik, mire ezt megértjük. Úgy gondolom, hogy mindenkinek végig kell járni a saját zarándok útját, de nagyon sokáig tartott, mire szembe tudtam nézni ezzel a tényel. A testi természetemben semmi jó sem lakik. Ostobaság arra számítani, hogy majd valami jó kijön belőle mert ha nincs benne semmi jó, akkor nem is fog jönni belőle semmi jó. Ez tehát annak alkalmazása, hogy Pál zsidó volt. Izrael Egyiptomból jött ki azáltal, hogy hitt a húsvéti bárányban, és élt Istennek. De amikor eljött a parancsolat, a saját testi természetükben bíztak, a bűn életre kelt, és ők elszakadtak Istentől. Meghaltak. Ez nem azt jelenti, hogy örökre elszakadtak tőle, mert Isten lehetővé tette a számukra a visszatérést és a megtérést. De hitáltal kellett visszatérniük, nem a törvénybetartása által. Aztán azt hiszem, hogy ez a kijelentés, én is a törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Hiszem, hogy ez Pál saját keresztény tapasztalatainak a nagyon is szemléletes leírása. Én az átlagosnál több kapcsolatot tartok fenn a zsidókkal és muzulmánokkal egyaránt. A judaizmus és az iszlám egyaránt teljes egészében a cselekedetek vallása. És ezt Szilárdon ki is jelentik. Megvetik a keresztényeket, akiknek nem kell munkálkodniuk. Mindenféle rosszat mondanak a kereszténységről, mivel nekünk nem kell munkálkodnunk, és mivel fogalmuk sincs arról, hogy valójában mit is kritizálnak, és támadják a kereszténységet emiatt. Évekig tűnődtem ezen a kijelentésen, még végül ezt mondtam. Ez igaz. Minden zsidó, akit valaha is ismertem, és aki megtért Jézushoz, egy időre visszatért a törvénykezéshez. Ezt gondoltam, ez igaz a zsidókra. És egészen biztosan igaz a muzulmánokra is. Én nem vagyok zsidó, lehet, hogy tévedek, de el tudom képzelni, hogy soha nem élt olyan zsidó vagy muzulmán ember, aki megtért Jézushoz, és teljesen megszabadult a törvénykezéstől az első lépésben. Ezt nagyon nehéz megtenni. A zarándok utunkon ez a legnehezebb feladat, hogy megmeneküljünk a törvénykezéstől. Aztán ezt gondoltam, milyen érdekes, hogy ez velem is megtörtént. Nem akarok a részletekbe belemenni, de miután már körülbelül öt éve keresztény voltam, ezt mondtam. Feleségül vettem egy csodálatos nőt, az első feleségemet, Lidiát. Volt egy csodálatos gyermekotthonunk Jeruzsálemben, és ezt a gyermekotthont teljesen betöltötte a Szent Szellem. A kislányaink a szellemben jártak, csodálatosan imádkoztak, látomásaik voltak, ima meghallgatásokat élták át. Én lettem a, ennek a háztartásnak a feje. És ezt gondoltam. Szükségünk van szabályokra ebben a házban. Meg kell határoznunk az imádkozás és a Biblia tanulmányozás idejét. Isten bocsásom meg nekem, de meg is tettem. És sok mindent elrontottam, amit Isten tett. Isten végül kegyelmesen helyreállította a dolgokat de teljes mértékben megértettem, hogy én magam könnyen a törvénykezés áldozatává válhatok. Többször is, még a közelmúltban is belekeveredtem olyasmibe, ami egyértelműen törvénykezés volt. Ne is beszéljünk többet erről. Hála legyen Istennek, ő kimentett engem ebből. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a törvény rossz. Pál ennek pont az ellenkezőjét állítja, azt mondja, hogy a törvény teljességgel jó. Nem a törvényben van a hiba, hanem bennünk. Nézzük meg tehát, mit mond itt Pál a törvényről. Egy pillanat mielőtt ezt megtennénk, hadd mutassak meg nektek még valamit a törvényhez való visszatérésről. Szinte mindig idéztem ezt az igét, amikor prédikálok. Jeremiás 17 -5. Megkeresem, de fejből is el tudom mondani. Lássuk, megtalálom -e. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik Ez téves fordítás, a Héber azt mondja, hogy aki a testben bízik És testbe helyezi az ő erejét, a szíve pedig elfordult Istentől Ugye értitek, hogy ez a törvénykezés? Miután megismertük az urat, megízleltük kegyelmét, és megtapasztaltuk természet feletti hatalmát és a bűntől való szabadítását, utána megint elkezdünk a saját képességeinkben, a saját szabályainkban, a saját programjainkban bízni, mindazokban a dolgokban, amelyek a gyülekezetekben folynak, a szívünk eltávozik az Úrtól. És testvéreim, a legfontosabb tény az, hogy átok alá kerülünk. Átkozott az, az az ember, aki miután megismerte az urat, megtapasztalta az ő hatalmát, és aztán visszatér a saját erejéhez és erőfeszítéseihez. Úgy ítélitek meg a dolgokat, ahogyan akarjátok, de nekem az a véleményem, hogy a legtöbb hitvalló keresztény gyülekezet ma ebben az állapotban van. Szinten mindegyik fontosabb mozgalom az egyház történetében úgy indult, hogy megismerték a szencelem hatalmát, különben el sem indult volna. Nem akarok egyetlen vallás felekezetet sem megnevezni, de mindenkinek az eszébe fog jutni néhány ilyen felekezet, amely Isten hatalmas embereivel és hatalmas megnyilvánulásaival kezdődött, és most a testben bíznak. A saját erőfeszítéseikben bíznak. Vannak programjaik, szabályaik, rendszereik, és ahelyett, hogy elnyernék Isten áldásait, átok alatt vannak. Én is végigjártam ezt az utat, és, utat, és tudom, hogy mi történik ilyenkor. Én magam is átok alá kerültem. Sok embert láttam átok alá kerülni. Hála legyen Istennek, aki irgalmas és hűséges, és megnyitotta a szememet ezeknek a jelenségeknek a meglátására. De számtalan példát tudnék mondani, ami az egyház történetében megesett. Nem játszhatunk Isten áldásával. Ő ingyen adja, de elvárja, hogy nagyra értékeljük. Elvárja, hogy ismerjük el, teljes mértékben az ő kegyelmétől és természet feletti hatalmától függünk. Nem lehetsz keresztény a saját erőd és erőfeszítéseid által. A kereszténység olyan szinten van, amit soha nem fogsz elérni, és ha ezt megpróbálod a saját erődből és erőfeszítéseid által elérni, miután megismerted Isten természet kegyelmét és hatalmát, akkor átok alá kerülsz. Azt hiszem, elolvasom a következő verseket is. Ez történik az ilyen emberrel. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Micsoda leírás ez az átok alatt lévő emberről. Isten felnyitotta a szememet ennek az igazságnak a megértésére, de erre ma nincs időnk. De az átok alatt lévő ember olyan, mint a sivatag bozótja. Körülötte mindenhol áldás, virágzás és szabadság tapasztalható, de ő olyan, mint a kiszáradt bozót. Soha nem érzi az esőt, soha nem élvezi a zöldellést, mert átok alatt van. Azt hiszem, hogy a legáltalánosabb oka annak, amiért keresztények átok alá kerülnek, a törvénykezés. Ha megkeresítek a galáciai levelet, Láthatjátok, hogy ez ennek a levélnek a témája. A lényeget a harmadik rész foglalja össze. Ostoba galáciaiak ki igézett meg titeket. Tudjátok, mit jelent az, hogy megigézni? Szent szellemmel vetöltött keresztények voltak, mégis megigézték őket. Miből tudta Pál, hogy megigézték őket? Abból, hogy szemük elől tévesztették a megfeszített Jézust. Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Mi volt a bizonyíték? Amit szellemben kezdhetek el, azt most testben akarjátok befejezni. Ez ostobaság. Aki ezt megpróbálja, azt megigézték. Aztán Pál tovább megy. Ha visszatértek a törvény alá, akkor átok alá kerültök emlékezteti őket. Galáció 3.10. Átkozott mindenki, aki nem teljesíti mindazt, aminek a teljesítése megvan írva a törvény könyvében. Ha megpróbáltok a törvény alapján megigazolni, akkor mindig be kell tartanatok az egész törvényt, különben átok alá kerültök. Én azt javaslom, hogy ezt ne próbáljátok, mert, mert egészen biztos, hogy nem fog sikerülni. Most térjünk vissza ahhoz a kijelentéshez, amelyel szeretném fejezni. Nem a törvényben van a hiba. Olvassok el ezt. Gyorsan. A római levél hetedik részében, mielőtt befejeznénk ezt az alkalmat. Római levél hetedik rész, remélem megtalálom. Róma 7-7. Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Ellenkezőleg. Nem is ismerném a bűnt. Aztán a 12. verstől a 14. versig. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommal? Szó sincs róla. Inkább a bűn. Aztán a 14. versben folytatódik, tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. A törvényel tehát nincs semmi baj. A törvény jó, szent, tökéletes és szellemi. Ne hibáztassátok a törvényt. Nem a törvényben van a hiba. Hol van a hiba? Bennünk, a testünkben. A törvénynek rendkívül fontos funkciója van. Szembeállít minket testi természetünk valós jellegével. Használtam a törvénykezés szót. Talán hasznos lesz meghatározni a jelentését, erre még van időnk. Nem akarom értelmetlenül használni ezt a szót. Két meghatározást is elmondok a törvénykezésről. Először is. A törvénykezés kísérlet arra, hogy elérjük a megigazolást Isten előtt valamilyen szabályok betartása által. Érthető? Mindegykinek a szabályait próbálod betartani. Lehet az katolikus szabály, baptista szabály, pünkösdé szabály. Ha te megpróbálsz megigazolni Isten előtt ezeknek a szabályoknak a betartásával, akkor beleestél a törvénykezésbe. Azt kell mondanom, hogy emberek tömegei tartoznak ebbe a kategóriába. Ha valahova be lehet engem sorolni, akkor pünkösdi vagyok. De azt kell mondanom, hogy sok drága testvérem a pünkösdi mozgalomban nem a szellem szabadságában él, mert beleestek a törvénykezésbe. Valamilyen szabályok fogjai lettek. Nincs semmi baj a szabályokkal, szükségünk van a szabályokra. Akkor van baj, ha azt képzeljük, hogy ezeknek a szabályoknak a betartásával megigazolhatunk Isten előtt, értitek? Én nem a törvét, törvénytelenséget prédikálom. Nem azt mondom, hogy mindenféle utat ki kell próbálni, vagy hogy azt tehetétek, amit csak akartok. Csak ezt mondom, ne csaljátok meg magatokat, és ne gondoljátok azt, hogy az összes szabályt betarthatjátok. Az egyik barátom azt mondta, hogy a főpásztorunk felállított 33 szabályt. Valaki egyszer odament hozzá, és megkérdezte, hogy lehet az, hogy a 10 parancsolatban csak 10 szabály van, neked meg 33 van. de ha te betartod mind a három szabályt, attól nem fogsz megigazolni. A másik lehetséges meghatározás a törvénykezésről, ha valamivel kiegészítjük azt, amit Isten megkövetel a megigazoláshoz. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy bármit is hozzá tegyen ahhoz, amit Isten a megigazolásunk érdekében megkövetel. Isten azt mondja, én csak annyit kérek, hogy higgyetek Istenben, aki megszabadította Jézust a halál kötelékeiből, és feltámoztotta őt a halálból. Csak annyit kell tennetek ahhoz, hogy igazak legyetek. Az előző alkalom során eléggé részletesen beszámoltam arról a rendkívül meglepő kijelentésről, hogy a törvény a felszínre hozza a bűnt. Ahelyett, hogy győzelmet adna a bűn felett, valójában megerősíti a bűnt és kiváltja belőlünk a bűnt. Ez a kijelentés, amely legalább fél tucatszor, tucatszor szerepel a római levélben, és valószínűleg máshol is, nagyon megdöbbenti a legtöbben. Embert. Ezért eltűnődtünk a törvény funkcióján, és az volt a válasz, hogy a törvény nem szabadít meg minket a bűntől, hanem szembeállít minket a bűnnel és testi természetünk örökölt gonoszságával és gyengeségével. Ilyen módon elvisz minket arra a helyre, ahol rálépünk Isten alternatív útjára, amely a hit útja, nem pedig a cselekedetek útja. Most folytatjuk a római levél hetedik részének tanulmányozását, és szeretnék rámutatni arra, hogy ha szembeállítanak minket a törvénnyel, akkor általában elkezdődik bennünk egy belső szellemi konfliktus. Elkezdődik bennünk egy háború. Pál valójában arról beszél, hogy fogságba vittek minket abban a háborúban, amely a bűn ellen folyik a tagjainkban. Azt hiszem, hogy minél inkább próbálunk jók lenni és jót tenni, annál inkább a tudatára ébredünk ennek a belső konfliktusnak. Azoknak az embereknek, akik nem törődnek a megigazolással vagy a megjavulással, valószínűleg nincsenek ilyen konfliktusai. De minél többet foglalkozik valaki ezzel, és minél inkább szeretne megjavulni és jót tenni, annál inkább a tudatára ébred ennek a belső konfliktusnak. Azt hiszem, hogy a Biblia kiválóan tárja ezt a konfliktust Rebeka példájában. Emlékeztek, Rebeka izsák felesége volt, és már sok éve házasok voltak, de nem volt gyermekük. Rebeka meddő volt. Nem tudom, feltűnte már nektek az, hogy a Bibliában milyen sok nő meddő volt azok közül, akiket Isten kiválasztott arra, hogy egy-egy fontos szemét megszüljenek. Sára, Rebeka, és még sokan mások. Úgy tűnik, hogy Isten elvisz minket arra a helyre, ahol imádság útján kell elérnünk Isten kijelentett akaratának beteljesülését. Azt hiszem, hogy ezt sok hívő megtapasztalta. Isten megmutatja az ő akaratát, amit lehetetlenséggel érni. Isten azért helyez minket olyan helyzetbe, hogy az ígéretet ne tudjuk elérni, hogy imádság útján érjük el a lehetetlent. Olvassuk el az egy Mózes 25. Részében, a 21. verstől mit ír Rebekáról? 1 Mózes 25-21-től. És könyörgött Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mert meddő volt, és az Úr meghallgatta őt, és teherve esett Rebeka, az ő felesége. Tehát, drága szülők, kedves házasok, akik vágyakoznak gyermekre, de nincs gyermekük, ne adjátok fel. Számtalan olyan házas párt ismerek, akik meddők voltak, és akikért imádkoztunk rosszal, és amikor megtörtük a meddőség átkát, hamarosan megtudtuk, hogy úgyban van egy kis baba. Folytások Rebeka történetét, 22. vers. Tusakodtak pedig a fiak az ő méhében. Akkor mondta, miért vagyok így? Más szavakkal: Isten, mi ennek az értelme? Mi ez a nagy küzdelem bennem? Elment azért, hogy megkérdezze az urat. És az úr így válaszolt. Két nemzetség van ott a méhetben és két nép fálik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ez ellentétben áll a megszokott tradíciókkal és kultúrákkal, különösen a közel-keleten. És eljött az ő szülésének napja, és két gyermek volt az ő méhében. Megszületett az első, aki förös volt és szőrös, mint egy pokróc, ezért elnevezték Ézsáúnak. Aztán megszületett a testvére, a kezével Ézsáú sarkába kapaszkodva, ezért elnevezték Jákobnak. A Jákob szó a sarok szóból származik. A héberben a sarok úgy hangzik, hogy Akóv, és a héberben a Jákob úgy hangzik, hogy Jakov, és ezt jelenti, aki megfogja a sarkamat. Erről nevezték előtt. Megszületett a testvére, a kezével Ézsául sarkába kapaszkodva, ezért elnevezték Jákobnak. Isák 60 éves volt, amikor megszülettek. Tehát ilyen sokat kellett várnia arra, hogy gyermekei legyenek. De szeretnék ennek kapcsán megmutatni valamit. Rebek a méhében harcoltak egymással a magzatok, és ő nem értette, mi történik, ezért elment, hogy megkérdezze az urat, aki ezt felelte, kétféle ember van benned. Nem válaszolt részletesen, de ezt mondta. A megszokott kultúrával és szokásokkal ellentétben, amikor megszületnek, a nagyobbik, a kisebbiknek a szolgája lesz. Először megszületett Ézsau, aztán Jákob. Ézsau az egész Bibliában a testi természet, vagy a testi ember jelképe, Jákob pedig a szellemi beállítottságú ember jelképe. Ez nem azt jelenti, hogy Jákob mindig jó volt. Talán felmerül bennetek a kérdés, miért mondta ezt Isten? ut gyűlöltem, Jákobot viszont szerettem. Ma a mai kultúránkban Ézsau lenne a jó fiú, és Jákobbal fordulnának szembe az emberek. Ez egy nagyon érdekes tény, de igaz. Ézsau nem tett semmi különösebben rosszat. Isten azt gyűlölte benne, hogy nem törődött szellemi születési előjogaival. Képes volt egy tálfőzelékért eladni első szülőtségi jogát és Isten gyűlöli ezt a közömbösséget és érdektelenséget. Ha valaki nem törődik Isten kegyelmével és szellemi áldásaival, ez mindig kiváltja Isten haragját. Jákob különös jellemzője az volt, hogy nagyra értékelte a szülősi, születési előjogokat és az azzal járó áldást. Meglehetősen gonosz módon szerezte meg ezeket a jogokat, de nagyon sok olyasmit, nagyon sok olyasmit tett, amit nem kellett volna, és meg is Fizetett ezért, de mindezeken keresztül megőrizte ezt a különleges tulajdonságát, ami minden rosszat kiegyensúlyozott. Eltökélten meg akarta szerezni a születéssel együttjáró előjogokat. Ennél jobbat senkiről sem lehet elmondani, tehát kétféle természetet látunk. A ter testi természet nem törődik Isten dolgaival és áldásával, csak ha jól akarja érezni magát. Együnk sokat, legyen sok pénzünk, szép ház, úszómedence, ez számít értéknek Amerikában és még sok más helyen is. A szellemi ember nem jó. Sok szempontból igazi csérkefogó, de van egy kiemelkedő tulajdonsága. tűzön, vizen keresztül is meg akarja szerezni Isten áldását. Ennek egy nagy birkózás lett az eredménye, amikor Jákob egész éjszaka tusakodott az angyallal. Nem sok embernek kell egész éjszaka birkóznia egy angyallal. Erős és eltökélt ember volt. Úgy hagyta el a küzdőteret, hogy egyik izülete kiugrott a helyéről. Ettől kezdve sántított. Nagyon sok ember belerokkan az Isten való találkozásba. Életének hátralevő részében nem a saját erejéből jár. Jákob legalább megtanulta, hogy a saját erejéből semmit sem tud elérni. Végül ezt mondta az angyalnak, aki az ő megváltója, a messias volt, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Feltétlenül meg akarom szerezni az áldásodat. Ez nagyon valóságos a számomra, mert aznap éjjel, amikor találkoztam Jézussal, a Biblia tényleges ismerete nélkül, végül ugyanezekhez a szavakhoz jutottam el. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Életemben ez volt az első alkalom, amikor kapcsolatba kerültem bele. Ez a történet tehát nagyon is valóságos a számomra. A lényeg, amit el akarok mondani, ne zavarjon meg titeket, ha konfliktus zajlik bennetek. Mert vannak közöttünk olyanok, akikben egy-egy jákoblakik. Mindenkiben van egy Ézsau, de ha Ézsau mellett Jákob is lakik bennetek, akkor ennek konfliktus lesz az eredménye. Ez a két természet nem tud kijönni egymással. Folytassuk ezt a történetet. Bocsánat, azt akarta mondani, hogy térjünk vissza a római levél hetedik részéhez, és nézzük meg a konfliktusból kivezető utat. Egyértelmű, hogy Pál ismerte ezt a konfliktust. Nagyon erősen megtapasztalhatta, és ezt mondja a Római Levél 7. részének végén, a 24. és a 25. versben. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből, vagy ettől a halott testi természettől? Ettől a testi természettől, amely mindig Isten ellen hadakozik, és amely ellenáll a legjobb szándékaimnak, amelyekkel be akarom tartani Isten törvényét. Kiszabadít meg engem. Ez egy gyötrödő felkiáltás. A fordítások ezt nem igazán adják vissza. De a görög szövegben a szöveg így folytatódik. Hála legyen Istennek Jézus Krisztus, ami Urunk által. De valójában ez van megírva. Hála legyen Istennek, amiért van kivezető út Jézus Krisztus, ami Urunk által. Ezt szeretném a szívetekbe vésni. Van kivezető út Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ez az út a kereszten átvezet, Jézus helyettesítő áldozatán és halálán keresztül. Lapozunk vissza a Róma 6, 6 hoz amely ezt mondja, a mi óemberünk, a testi természetünk megfeszítetett vele. Kivégezték. Ezért mi megszabadulhatunk a testi természetünktől, és eljuthatunk a teljességre, a szabadságra és az életre a szellemben. De ez kizárólag Jézus helyettesítő keresztáldozata által lehetséges. Csak akkor lehetséges, ha megteszünk két dolgot. Emlékeztek, mit mond a római levél a hatodik része? Ha ezt tudjuk, és elismerjük, hogy igaz. Tudjuk, hogy az óemberünk megfeszítetett vele együtt, és az óembert halottnak tekintjük. Mindaddig, amíg hitáltal halottnak tekintjük az óembert, ezt meg is fogjuk tapasztalni. Ezért szembe találjuk magunkat azzal a tényel, hogy csak két lehetőségünk van. Ezek a következők. Vagy a törvény alatt vagyunk, a bűn uralma alatt, vagy a kegyelem és a szent szellem vezetése alatt, szabadon a törvénytől és a bűntől. Ez a két alternatíva kölcsönösen kizárja egymást. Nem élhetsz mindkettőben egyszerre. Ez nagyon fontos tény. Egy pillanatra keressük meg újból a Róma 6.14-et. Van itt egy megállapítás, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Már rámutattam arra, hogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy ha te a törvény alatt élsz, akkor a bűn uralkodni fog rajtad. Ha a kegyelem alatt élsz, akkor nem vagy a törvény alatt. Nem lehetsz egy időben a törvény és a kegyelem alatt, ezt soha ne felejtsétek el. A másik lehetőség az, hogy a kegyelem alatt vagyunk, és a Szent Szellem vezet minket. Ez rendkívül fontos. Mert sok ember azt ezt mondja, mivel nem vagyunk a törvény alatt, ezért azt csinálhatok, amit akarok. Ez teljesen rossz. A törvény alatt élés ellentéte nem az, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem az, hogy a Szent Szellem vezet minket. És hadd mondjak nektek valamit. A Szent Szellem soha nem vezetiteket olyan cselekedetekre, amelyek gonoszak vagy nem kedvesek Isten előtt. Ez biztos. Bízhatsz benne sokkal inkább, mint a saját törökvéseidben, amelyekkel a törvényt akarod betartani. Nézzük meg most ezt a kijelentést, Amelyet Pál nagyon határozottan kijelent a Római Levél 8. rész 14. versében. Csak később fogunk ide megérkezni, de most el kell olvasnunk. Róma 8.14. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És ez a kifejezés az érett fiakra vonatkozik. Annak érdekében, hogy Isten gyermeke lehess, újjá kell születned a Szent Szellem által. Ezt tudjátok. De annak érdekében, hogy éretté válhass Krisztusban, a Szent Szellem vezetése alatt kell élned. Egyetlen út vezet az érettséghez a Szent Szellem vezetése. Azt kell mondanom, hogy számtalan ember újjászületik születik a Szent Szellem által, aki soha nem tanulja meg, hogyan kell a Szent Szellem vezetése alatt élni, és egész életükben szellemi csecsemők maradnak. Mert egyetlen út vezet az érettséghez a Szent Szellem vezetése, a Szent Szellem rendszeres, folyamatos vezetése. Ez a szó folyamatos jelen időben áll. Ők és csak ők az Isten fiai. Hadd szögezzem le tehát nagyon egyértelműen, a törvény alatt élés ellentéte az, hogy a kegyelem alatt élünk, és ha a kegyelem alatt vagy, akkor a Szent Szellem vezet téged. Soha nem mond ezt. Krisztestvér azt mondta, hogy valamiféle szabályt nem kell betartanunk, ezért azt tehetünk, amihez kedvünk van. Ez teljesen téves. A szabályok betartásának alternatívája a Szent Szellem vezetése. A szabályokkal nincs semmi baj, csak éppen nem tudod azokat betartani. Ezért a másik lehetőséget kell választanod. Bízz a Szent Szellemben. Tanulj meg az ő vezetése alatt élni. Ő soha nem vezett téged félre. Most nézzük meg egy pillanatra a Galáciai Levél 5. részét. Ugyanezt az igazságot olvashatjuk itt is. Galácia 5.18. Ha pedig, a szent szellem, ha pedig a szellem vezettiteket, nem vagytok törvény alatt. Ez a napnál is világosabb. Ez a két lehetőség kölcsönösen kizárja egymást. Ha a szellem vezettiteket, nem vagytok a törvény alatt. Ha a törvény alatt vagytok, akkor nem vezettiteket a szent szellem. De az érettséghez vezető egyetlen út a szent szellem vezetése. Tehát, ha a törvény alatt vagy, akkor soha nem juthatsz el az érett állapotra. Rendben. Most nézzük meg a Timóteushoz írt első levelet, első fejezet. Ez az egyik olyan szakasz, amit olyan sokszor figyelmen kívül hagynak. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez a szakasz annyira világosan leleplezi sok keresztény gondolkodás módját. Nem akarom megdöbbenteni az embereket, de néha nagyon szeretnék felébreszteni sok embert. Egy Timóteus, egy kilenc. Ezt mondja, Inkább a nyolcadik verstől. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvény szerint él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van. Megigazoltál hitáltal Jézus Krisztusban? Igen vagy nem? Akkor a törvény nem neked szól. Hadd soroljam fel azokat az embereket, akiknek szól a törvény, és vizsgáld meg, hogy közéjük tartozol-e. A törvény a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörök, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a poráznák, a fajtalanok, az emberraplók, a hamisan esküvők ellen, és mindazok ellen van, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Akarsz ezen a listán szerepelni? Ezek ellen van a törvény. Aztán Pál összefoglalja. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énre bizatott. Ez az evangélium üzenete. Nem igazolhatsz meg a törvény betartása által. A megigazolás elérésének egyetlen útja a Jézus Krisztus engesztelő áldozati halálába és feltámadásába vetett hit. Okay. Now, in Galatians... A galáciai levélben Pál egy hasonlatot alkalmaz a pátriárkak korából. Ábrahám két fiáról beszél. Először Izmaelről, aztán Izsákról. Mindkettő egy-egy jelkép. Izmael a rabszolganő, hágár fia volt. Pál ezt mondja a galáciai levélben, Hágár megfelel a sínai hegynél kötött szövetségnek, a törvény szövetségének. Izmael tehát a törvény, a test cselekedeteinek előképe. Annak az eredményeként született, hogy Ábrahám minden tőle el akart követni Isten céljainak elérése érdekében a saját erőfeszítései által. Elvesztette a türelmét, megonta a várakozást a megígért fiúra, és a feleségére hallgatott, aki ezt mondta, legyen gyermekünk a rabszolganömtől Hágártól. Akkoriban ez nem számított erkölcstelenségnek, teljesen törvényes volt abban a kultúrában. De nem hitből volt. Nem a hit cselekedete volt. A Biblia ezt mondja, ami nem hitből van, az bűn. Tudtátok? Róma 14.23 Ami nem hitből van, az bűn. Állítom nektek, hogy Isten megbocsátott Ábrahámnak, de mégis súlyos árat kellett fizetnie ezért a tetteért, és még ma is fizetjük ezt az árat, négyezer évvel később, még mindig Izmael leszármazottai jelentik a problémák, legfontosabb forrását Izsák leszármazottai számára. Lehet ezt figyelmeztetésnek értelmezni arra nézve, hogy mindig tartózkodjunk a test cselekedeteitől? Mert együtt kell élnünk a következményekkel. Egy érdekes tény Ábrahámmal kapcsolatban. Soha nem azért követett el hibákat, mert nem tette meg azt, amit Isten mondott neki. Mindig azért hibázott, mert többet akart tenni, mint amit Isten mondott neki. Feltételezésem szerint a legtöbb kere elkötelezett keresztény nem ott követel hibákat, hogy engedetlenségből nem teszi meg azt, amit Isten mondott, hanem, hogy többet akar tenni annál, amit Isten mondott, és a saját kezükbe veszik a kezdeményezést. Ennek eredménye mindig az egy Izmael. Mi az, amit néha a legnehezebb megtenni? Várni. Úgy van. Izmail is azért született, mert Ábrahám belefáradt a várakozásba. Most szeretném elolvasni, amit Pál mond itt a Galáciai Levélben. Azt mondja, hogy amikor Izsák megszületett, Izmael azonnal elkezdte kigúnyolni. A test mindig gúnyt űz a szellemből. Sára dühös lett, és ő is előállt a saját tanácsaival. Jellemzően a test cselekedete, mert ezt mondta, van egy fiat Hágártól. Őzd el a rabszolganőt és a fiát. Ábrahám, mindig megfogadta Sára tanácsát. Sára az első alkalommal tévedett, a második alkalommal igaza volt. Ez az üzenet. Amikor megérkezett a hit és a kegyelem gyermeke, nem maradt hely a rabszolganő és a gyermeke számára. Őszt ki a törvényt és a test cselekedeteit, amikor a hit gyermeke megérkezik. Figyeljétek meg, hogy Izsák nem Ábraham, képességeinek volt az eredménye, hanem Isten természet feletti beavatkozásának volt a gyümölcse. Csak ez az elfogadható. Ha a saját képességeinkből teszünk valamit, az soha nem elég arra, hogy elnyerjük Isten tetszését. A természet feletti szinten kell mozognunk. Ez nem azt jelenti, hogy szuper keresztényeké kell lennünk, hanem azt, hogy keresztényként kell élnünk. A saját képességeink szintjén nem tudjuk megélni a keresztény életet. Csak olvassátok el a hegyi beszédet, és kérdezzétek meg magatoktól, mennyit tudtok ebből betartani a saját képességeitek alapján. Megismétlem, a kereszténység nem egy sor szabályból áll. Most elérkeztünk valami rendkívül fontos kérdéshez. Ha valaki, aki korábban már megismerte a kegyelmet, Újból visszatér a törvény alá, most tehát nem azokról van szó, akik soha nem ismerték a kegyelmet, de ha már megismerted a kegyelmet, aztán visszatérsz a törvény alá, akkor már nem vagy a kegyelem alatt. Nem lehetsz egy időben a törvény és a kegyelem alatt. Galácia 5, 3-4 Mi volt a baj a galáciai gyülekezettel? Csodálatos módon megismerték Isten természet feletti kegyelmét és hatalmát, aztán a hamis tanítók miatt, zsidó tanítók miatt úgy érezték, hogy vissza kell térniük Mózes törvényének betartásához. Pál sokkal jobban felháborodott a galáciaiak miatt, mint bármely másik gyülekezet miatt. Ez az ügye egyetlen gyülekezet, amelynek nem írta azt, hogy hálát ad értük Istennek. Pál hálát adott Istennek a korintusi gyülekezetért, még akkor is, ha házasságtörés, vérfertőzés, iszakasság volt közöttük, akkor is ezt mondja, hálát adok értetek Istennek. De amikor elkezd érni a galáciaiaknak, annyira fel volt háborodva, hogy ahelyett, hogy hálát adna Istennek, ezt mondja, csodálkozom, hogy Ilyen hamar elfordultatok Isten kegyelmétől. Azt hiszem, Pál nagyon ideges volt, amikor ezt írta. Érdemes megfigyelni az erre a helyzetre adott reagálását. Ezt mondja a Galácia 5.3.4-ben. Olyan embereknek ír, akik körülmetélkedtek azért, hogy betartsák Mózes törvényét. Értetek? Értitek? A zsidó gyermekeket nem azért metélték körül, hogy betartsák Mózes törvényét, hanem Istennek az Ábrahammal kötött szövetsége miatt metélték őket körül. Egy Mózes 17. Ez nagyon érdekes, és azért mutatok rá, hogy alátámasszam azt, amit mondok. Pálnak volt két tanítványa, aki különösen közel állt hozzá. Timóteus és Titus. Timóteus anyja zsidó volt, ezért jogilag zsidó volt, és Pál ezért körülmetélte őt. Titus teljesen, teljes mértékben pogány volt, és Pálnak hatalmas harcokat kellett megvívnia azzal kapcsolatban, hogy őt nem kell körülmetélni, értitek? Tehát a zsidók számára a körülmetélkedés nem a betartása, még akkor sem, ha ez benne van a törvényben. Jézus maga mondta, hogy ez nem a törvényből származik, hanem az atyáktól. Ezzel most nem foglalkozunk, a legtöbben nem vagyunk zsidók, de ha találkozom egy hívővel, annak mindig ezt mondom, ha valaha lesz fiad, Feltétlenül metéltest körül. Olyan emberekről beszélünk, akik pogányok voltak, és akik körülmetélkedtek azért, hogy betartsák a törvényt. Erről beszélnek pál. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt betartani. Olyan nincs, hogy a törvény egyik pontját betartjuk. Vagy mindegyik pontját betartjuk, vagy pedig egyiket sem. Akik törvény által akartak megigazolni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Szerintem ez nem azt jelenti, hogy elveszett lelkek voltak. Szerintem azt jelenti, hogy már nem Isten kegyelme alatt éltek. Ez egy rendkívül súlyos kijelentés. Elszakadtatok Krisztustól. Ti, akik a törvény betartása által akartok megigazolni. Vonatkozhat ez keresztényekre? Sok millió keresztényre vonatkozik. Hát fejezem be egy gyors kis képpel az alternatívákról. Uton vagy az egyik helyről egy másik helyre, és két választási lehetőséged van. Az egyik egy térkép, a másik egy személyes vezető. A térkép a törvény, a személyes vezető, kicsoda, a Szent szellem úgy van. Tehát valamennyien beleesünk abba a tévedésbe, hogy a térképet választjuk. Ó, mi egyedül és boldogulunk, tehát elindulunk, sőt, a nap a madarak énekelnek, és kivárolóan haladunk, de 48 órával később egy erdő közepén találjuk magunkat, teljes sötétség van, szakad az eső. Az es esős évszakban járunk, és nem tudjuk, merre van éjszak. Ide jutatott engem a saját térképolvasó képességem. A térképpel nincs semmi baj. A térkép tökéletes. Ekkor megszólal egy gyengét hang. Segíthetek? Mire te ezt válaszolod? Szent Szellem, szükségem van rád. Segítenél nekem kiódni önnem? Tehát a Szent Szellem visszavezet minket az útra, minden rendbe jön, süt a nap, és ezt mondjuk magunkban. Most már minden rendben van. Nem kell annyira raggódni, én önállóan is boldogulok. Mire megfordulunk, a Szent Szellem már nincs sehol. Aztán négy nappal később egy mocsárban találjuk magunkat, és minden lépéssel egyre mélyebbre süljedünk. Túlságosan szégyeljük magunkat ahhoz, hogy megmondjuk a Szent szellemnek szükségünk van a segítségére. De ő tapintatosan ezt kérdezi, nincs véletlenül szükséged rám? Ó, Szent szellem, húz már ki engem ebből a mocsárból, és ő meg is teszi. Kérdésem a következő, hányszor kell ennek megtörténnie? Hányszor kell minket kimentenie a Szent szellemnek? Mennyi időbe telik, mire megtanuljuk, hogy nem fogunk boldogolni a térképpel? A térképpel nincs semmi baj, a probléma bennünk van. Szükségünk van a személyes vezetőre. Mindig ezt mondjuk a Szent szellemnek. Nézd meg, nézd, van egy térképem. Ő így válaszol. Köszönöm, nincs szükségem a térképre. Ismerem az urat, hiszen én készítettem a térképet. Értitek ezt a képet? Rendben.